Povestea vieții mele, pista 40 Spre deosebire de ziua aducerii lui de la Sinaia, ziua aceasta era o luminoasă dimineață de octombrie. Îmi amintesc dezlușit frumusețea bisericii de la curtea de Argeș, înălțându-se în plin soare, profilată în fața unui minunat fond de frunziș ruginiu, auriu și purpuriu, pe când în zare se deslușea abia văzut conturul dealurilor albastre. Noi femeile, membre ale familiei, stăm în picioare în pridvorul bisericii, așteptând sosirea convoiului funebru. De când sunetele solemne ale muzicii îi vesteau apropierea mult înainte să se poată vedea ceva. Apărură mai întâi steagurile tuturor regimentelor din țară, un mare alei de sfinte flamuri zdrânțuite, urmat de un șir nesfârșit de preoți în odășdii strălucite, așezați în pâlcuri potrivite după culori roșu, violet, auriu, albastru, verde și argintiu. Apoi uniforme multe, soldați nenumărați și o de țărani în cămăși albe. Însă niciun prin străin, nici o delegație a altei țări nu urma sicriul regelui. Căci lumea întreagă fiind în război, prinții tuturor țărilor erau răspândiți pretutindeni, luptând pe diferitele câmpuri de bătaie ale Europei. În mormântarea regelui Carol, așadar, a fost numai națională și România singură a plâns cu durere pe bătrânul și venerabilul ei rege. În mormântarea lui Auntie a fost aproape o repetare a ceremoniei desfășurate pentru unchiul, cu mai puțin alai milităresc, dar cu aceeași măreție. Plângeam cu adevărată durere pierderea neprețuitei bătrâne regine, pe care o duceam la locul de odihnă. Fusese o măreață personalitate și cu ea cobora în mormânt o întreagă epocă. A fost o figură fără pereche în felul ei Carmen Silva, regina poetă, cu romantismul ei minunat și naiv, cu felul ei de a se purta, plin de o nobilă bunăvoință, cu inima ei de o nemărginită dărnicie, cu gestul ei de bună primire, atât de larg deschis încât mă făcea să spun că seamănă cu mama natură care cuprindea în brațele ei omenirea. Asemănător o prezintă pe regina poetă și Nicolae Iorga. Lipsea doar viața mondenă prin care împăratul izbuise a câștiga, a reținea lângă dânsul și a fermeca pe atâția din oamenii de seamă care serviseră cauza liberală, regina Elisabeta, romantică, iubitoare de singurătate, stăpânită de visurile neînfrânate, de o sensibilitate exagerată și de o puternică imaginație poetică. Nu era soția cu care un rege poate să inaugureze acea viață de recepții strălucitoare, de baluri, de vânători, care rămâne legată de numele frumoasei împărătese Eugenia și care i-a pus la picioare societatea cea mai strălucitoare a Franciei și a Europei întregi. Talentul ei literar firesc, real, deși de o putere mijlocie, cerea singurătatea poveștilor Peleșului, în care a încercat adaptarea la sufletul ei, a naturii de munte, a basmelor și a legendelor noastre. Valurile musicei îi legănau melancolia și un penel stângaciu de miniaturistă Încerca să delimiteze o migăloasă artă cu totul străină de tradițiile noastre Sub trei regi, București, 1932, paginile 3-4 Cu neîncetatele iluzii și exagerări, cu neînvinsul ei entuziasm Care izbucnea deodată până sus în cer, ca erupția unui vulcan când te așteptai mai puțin cu minunata ei încredere în tot ce era cu neputință, cu nemaipomenitul ei dar de a vedea lucrurile așa cum nu sunt, cu vocea ei melodioasă povestii neîncetat complexele ei emoții, cu o neîntrecută și uimitoare nesocotire a auditoriului, ceea ce uneori mă umplea de o cumplită uluire, cu măreția ei elementară ca un fluviu revărsat din matcă, cu pasul ei fără astâmpări, cu disprețul ei față de orice socotință prozaică, cu darul ei inconștient de a mări și de a deforma întâmplările zilnice, cu imaginația ei înaripată și de a ei lipsă de gust, cu hazul ei, cu înțelegerea ei binevoitoare, cu avântul ei înflăcărat spre compătimire și bunăvoie pentru toți oamenii. Aunti erau o făuritoare de vise pătimașe, prea încrezătoare, prea nechipzuită, prea lesne de înșelat, brajină, miroasă, altruistă. Din pricina gusturilor noastre atât de deosebite și a noțiunilor noastre despre lucruri atât de diferite, n-am fost niciodată cu adevărat apropiate. Dar cu toate că nu făceam parte din cercul ei intim, cred că puțini au înțeles pe-auntii așa de bine ca mine. Eram din aceeași castă, aveam de înfruntat aceleași greutăți în aceeași ambianță și în mijlocul acelorași persoane. Eram nevoite să facem aceleași jerfe, la fel ca ea, trebuia să năbuși aceleași dorințe și să străbat aceeași cale spinoasă. Eram cât se poate de deosebite. Simțul valorilor nu era același la noi, dar era ceva generos în firea amândurora. O largă nepăsare față de formele exterioare și de stântele convenții, ceea ce arcătuia între noi o legătură pe care o simțeam cu putere, în ceasurile când se lăsau la o parte măștile și când nu mai avea preț decât esențialul. Eu o înțelegeam când nu puteam puteau înțelege alții. Erau ceasuri în care simțeam dorința înflăcărată de a-i lua apărarea, când vedeam că cei ce o înconjoară nu puteau nici de cum înțelege. Marea ei generozitate sufletească era rău tălmăcită. Uneori, chiar în clipa când era mai absurdă, era mai sublimă. Înainte de a părăsi pentru totdeauna pe Carmen Silva, nu mă pot opri de a mai consemna unele amintiri, despre aceea ce întruchipa în adevăr o fire pe care lumea noastră mondenă nu mai cunoaște Marea romantică Într-o zi îmi spuse cum intrai Ah, drăguță, vin o repede, am să-ți arăt ceva Și împiedicându-se în faldurile prea lungi ale rochii Mă împins spre un ișor mic și întunecos Dădu drumul luminii și mă pomeni într-o cămăruță mică tapetată toată cu dantelă Dantelă atârnând din tavan, dantelă pe pereți, dantelă pe masă, pe canapele și pe scaune Dantelă, dantelă peste tot dantelă, și mai depreț și mai ieftină. Dantelă de toate felurile și din tot suiul de ață, mai înspiță în paradis", zise Auntie, și pe față ei se ivi o expresie de extatică încântare. Și în acest colțișor, din care picura dantelă, entuziasta regină își adună o numeroasă sindrofie de cucoane voluminoase, toate îngrămădite la un loc, sub brazele unei lumini artificiale, trandafilii, revărsate asupra capetelor lor. Auntii avea o slăbiciune cu totul nepotrivită cu dimensiunile ei pentru mici unghere. În acele colțișoare îi plăcea să înghesuie pe doamnele care erau atunci în deosebită favoare, fără să-i pese de volum, de siluetă, de vârstă sau de nepotrivirea lor. Se așezau pe scaune, pe divane, pe perne, chiar pe podele cât se poate de îngrămădite și toate trebuiau să fie încordate în apriga așteptare, pline de entuziasm pentru împrejurarea mai de seamă din acea zi. Fie că era vorba de cea mai nouă poezie a lui Aunti, de cel mai nou model de Frivolite, sau de ultima pagină pictată pentru Biblia ei, sau de glasul minunat al fiului Portarului, sau de nemaipomenitul talent literar al nepoatei cameristei. Aunti mai vorbea și cu arhanghelii, îndeosebi cu arhanghelul Rafael. Pe la sfârșitul vieții, toate vorbele înțelepte cele rostea, toate sfaturile ce ni le dădea erau, spunea ea, insuflate de acea ființă luminoasă, care, cu ajutorul unei doamne oache cu ochi foarte negri, în care n-avea încredere decât Carmen Silva, luase asupra și ocrotirea lui Aunti și a binelui României. Și când glasul ei de aur se avânta într-o grăire răpită asupra cutărui sau cutărui subiect, dantelele din spiță în paradis se legănau în baluri asupra capetelor doamnelor obeze, care, gemuite, asculta într-o tăcere evlavioasă cuvintele reginei. În pofida acestor adunări, regina a cântat totdeauna frumusețea singurătății și tăcerea cucernică și măreața munților, a codrilor și a câmpiilor. Mare într-adevăr, puterea închipuirii unui poet. Ascultați, copii, mi-a venit o inspirație atât de minunată. Aceasta se întâmpla după moartea unchiului și regina ne-a apucat de câte o mână pe soțul meu și pe mine. Ascultați, am descoperit o femeie minunată. Cine e auntii? O, oh, e vorba de o educatoare. O femeie cu un talent extraordinar, pomenit de bine înzestrată pentru a face educația copiilor. Unde ai întâlnit-o auntii? N-am întâlnit-o, n-am văzut-o, nici n-am auzit-o, dar mi-a vorbit de ea doamna ce? Eu, o comară pe care nu vreau să o pierd, trebuie să pulmâna pe această ființă rară, ca să-mi dirigeze orfelinatul de la curtea de Argeși. Nando se uita nedumerit, însă auntii urma cu aprindere. Da, da, știi, e vorba de orferinatul pe care am de gând să-l plătesc la Curtea de Argeș. Ah, da, știu, orașul ți-a dat un teren. Da, mi-au făgăduit ca o să-mi dea un teren, însă nu l-am muncă. Dar bani ca să clădești auntii. Bani, de ce să ne îngrijim de bani? Știți că eu niciodată nu m-am îngrijit de bani. Bani se găsesc totdeauna, unde e voință e și putință. Băgai de seamă că soțul meu începuse să se neliniștească. El știa cum se pomenise unchiul uneori încât o neplăcută încurcătură, de pe urma binefacerilor lui a așadar încercă să spună cu oarecare spiciune nu e cam prea de vreme să se numească o directoare înainte de a exista școala. Nici de cum, nici nu mi-ar trece prin gând să pierd o ocazie atât de minunată. Însă mai e și o mică încurcătură, fiindcă soțul ei nu vrea să o lase să renunțe la postul pe care îl ocupă. Așadar, m-am hotărât să-i plătești și lui Olea fălunară. Nimic mai simplu. Sunt atât de bucuroasă că mi-a vorbit doamna cei de acea femeie fără seamăn. Astfel era a un tic în oră pe entuziasmul. Ea își închipuia cu tot din adinsul că făceau o afacere cât se poate de bună și de chipzuită, măcar că nici nu văzuse pe doamna de care vorbea. Și iată încă o imagine a ciudățenilor reginei poete cu părul nins de ani. Suntem la Sinaia. Ea a 11-a aniversare a Elisabetei și lui Aunti a venit o idee minunată. După multe șoptiri tainice cu bătrâna ei cameristă și după multe zâmbete pline de făgăduială, Aunti porunci să iese în înhame la trăsură cei patru mici ponei norvegieni ca să vină cu mare alai de la casa ei la a noastră. E o zi frumoasă plină de soare și auntie îmbrăcată toată în alb. Trap, trap, trap, răsună picioarele cailor pe drumul pietros. Cu o mișcare grabnică garda se înșiră în sunetul puștilor izbite și al goarnelor. Aunti salută cu grație soldații, iar trăsura cu patru cai într-o largă curbă se oprește în fața ușii noastre. Se aud pașii servitorilor grăbiți și fuga ușoară a piciorușelor de copii. Lisabeta, unde ești? Uite, a venit Aunti. Repede, Lisabeta, repede. Am coboară din trăsură. Zâmbetul ei e ca o lumină radioasă, brațele ei se întind în acel gest de bună primire pe care îl cunoșteam atât de bine, și deodată ne dăm seama că rochia ei albă e împodobită de sus până jos, cu fruturi de mătase de toate culorile și de toate mărimile. Elisabeta coboară scările în fugă, și îndată după ea vine și minion, amândouă gătite cu hainele cele mai frumoase ca pentru o zi aniversară. Carul întâmpinase pe regină la intrare. E bine, drăguților, uitați-vă la untii. Copiii sfioși se uită cu ochii uimiți la bătrâna lor mătușe, în rochea ei albă cu falduri largi și cu lungul val de dantelă. Iată o picioare arătare uimitoare, năpădită de fruturi demătase de toate culorile, care îi acoperă valul, precum și rochea lungă ce mătură podelele. Acum, pâșorilor trebuie să smulgeți de pe mine fruturii și să-i prindeți peste tot pe rochile voastre." Are să fie așa de frumos, așa de încântător. nu e o idee minunată? Iar Lisabeta, cu buzele strânse și încercând vitejește să-și învingă sfiiciunea, se apropie de-a și cu toate că ar fi vrut mai bine să o înghită pământul, căci Lisabeta, la 11 ani, vedea lumea cu ochi mult mai cumpătați decât Carmen Silva, la 70 de ani, se supune și începe să culeagă acei fruturi fără noimă și să-i mute pe rochea ei. Îi displace grozav ceea ce face, se simte caragheasă Și apoi această podoabă nemaiauzită îi strică cu totul frumusețea rochiei da, da. Dar amunti e într-o așa stare de înfigurată bucurie Încât a nu te preface că ești cel puțin tot atât de încântată de ea Ar fi fost ca și când și-ar pune cineva mintea să strice cheful unui copil Din fericire, Mititica Minion era cu tot din adinsul încântată Izbutise să-și vâre fluturi până și în bogatele ei plete bălaie. Flutește încoace și încolo, ea însă ca un fluture și întruchipează așa cum se cuvine ideea ce-și făcuse a untii despre o mare desfătare. Elisabeta însă privește la sora sa cu care dispreț și dorește în gând să nu mai aibă a untii așa idei ciudate. Se simte cât se poate de nenorocită, cu o de sus până jos, de gângânile bătătoare la ochi, care îi se par cu totul nepotrivite cu demnitatea ei de fetiță de 11 ani. Dar pentru Carmen Silva, ani n-au nicio însemnătate. Ea de bună seamă nu privește lumea printr-o sticlă întunecată. Vede toate lucrurile sub lumina închipuirii ei de poetă. Binecuvântată fie amintirea ei. Viața noastră în timpul acestor doi ani de neutralitate a fost într-o câtva înfrigurată. Întâmplările se revărseau asupra noastră cu un puhoi de vești contradictorii și cum se întâmplă întotdeauna în omenire, fiecare caută să socotească drept adevăr, ceea ce era mai scump inimii lui. Eram încă în legături cu mama în Germania și cu dăchii în Rusia. Cum nu intrase muncă în război, se cerea din toate părțile ajutorul meu ca să transmit scrisori și să ajut pe prizonieri sau ca să caut pe dispăruți. Zilele mele erau cât se poate de pline, însă aveam ajutoare destoinice în doamnele de onoare ce mi Doamna Irem Procopiu, doamna Simona Lahovari, căreia îi ziceam Simca, doamna Constanț Cincu, precum și doamna Elena Mavrodi, pe care o aveam de câțiva ani pe lângă mine și fusese numită Marea Doamnă de Onoare a casei mele. Totodată cerui ca soțul meu să numească în serviciul meu personal pe unul din ajutanții săi. A pe colonelul Balif, un ofițer de cavalerie cam auster și nemilos, dar cât se poate de priceput și de vretnic de încredere. A fost în adevăr o foarte bună alegere, după cum se dovedi în anii următori. Generalul Radu Rosetti a dedicat acestui ofițer de carieră lucrarea generalul adjunct Ernest O. Balif. Tipografia Cavaleriei Sibiu, din care cităm un fragment revelator asupra comportamentului moral al acestui colaborator al Reginei Maria, pe care îl va aminti deseori în memoriile sale. El voia perfecțiunea și ambiționa să o realizeze. Drept în aprecierile sale, nu și voia să le spună pe față. Asprun serviciu era foarte bun ca om și ajuta pe cei ce se aflau în nevoie. Foarte sistematic în tot ce făcea, el organiza vizitele reginei în spitale și pe front, fiind însul inițiatorul acestora, așa că atât prestigiul ei, cât și mulțumirea ce puteau aduce aceste vizite să fie cât mai mari. El a fost acela care a avut ideea și a organizat cantinele pentru copii în greaua iarnă 1917, precum și în 1918. A dovedit în acei ani, ca și ulterior, un devotament fără margini pentru familia regală atât pentru că se legase de ea, cât și din convingerea că așa cerea interesul superior al neamului și al țării. Paginile 10-11 Singurul membru al familiei care veni să ne vadă în acești doi ani de neutralitate a fost cumnatul meu Ernie, prinț de Hohenloe, soțul surorii mele Sandra, în drum spre Constantinopol, unde trebuia să țină cât timp locul de ambasador. Întâlnirea cu Ernie a fost primul nostru contact cu latura germană a războiului. Era în de vești despre toți ai noștri și despre toate de la Coburg. Totuși, întâlnirea n-a fost ușoară, căci Ernie își dădea seama în ce parte ne sufla vântul, iar eu știam bine că apropierea lui de Nando nu era fără primejdie. Ernie întruchipa în mod preavădit atmosfera germană atât de scumpă soțului meu și cu care acesta era atât de obișnuit. Apoi era cât se poate de firesc ca erni să se folosească de vizita lui în România pentru a pleda în favoarea intereselor Germaniei. Afară de aceasta, el era prin firea lui un foarte ademenitor agent al Germaniei. Nando și cu mine nu ne putem lua răgazul unei vacanțe de vară. Copiii erau la Sinara, pe când noi eram nevoiți să petrecem toată vremea la Cotroceni și orașul nu prea era plăcut în timpul marilor călduri. Mi-aduc foarte bine aminte cât de mulțumiți eram când puteam din când în când să ne ducem la Sinaia și cât ne bucuram de minunatul aer de munte într-o a copiilor noștri. Mircea ajunsese un băiețel atât de drăgălaș. El și Ileana se iubeau din toată inima. Nu era însă un copil ușor destrunit. Punea adeseori în încurcătură pe Woodfield, bona lui engleză porecrită de copii Nini, care nu prea știa cum să iasă la capăt cu un omuleț atât de neascultător și îndărătnic. Însă Ileana avea asupra lui multă în râurile, căci de pe atunci, atât ea cât și Minion, aveau sentimente de mamă. Cu toate că era nevoie să fiu lângă rege cât mai mult, mi se cerea totdeauna să împar săracilor din diferite părți ale țării o mare sumă de bani, dăruită de rege la urcarea sa pe tron. Eram foarte bucuroasă și foarte mândră că fusese aleasă pentru această menire, mai ales fiindcă simțeam o mare râvnă să intru în legături mai apropiate cu supușii mei. Printre miniștrii liberali era unul Alecu Constantinescu, om de o destoinicie neobișnuită, care întemeiase o foarte bună organizație cu scopul de a ocroti familiile celor chemați, din pricina vremurilor amenințătoare să-și facă serviciul militar, timp mai îndelungat decât de obicei. Alecu Constantinescu, 1859-1926, poreclit, porcul. Banii aveau să fie împărțiți cu ajutorul acestei organizații. Constantinescu avea o fire plină de avânt, era mic, gras, jovial și red, și cât se poate de priceput. Avea o siguranță de sine care te molipsea. Lui cu Constantinescu toate lucrurile îi se păreau cu putință, chiar și cele socotite de alții nu prea corecte. Cu o clipire și rată a ochiului, era totdeauna gata să netezească orice încurcătură. Dușmanii lui îl acuzau de numeroase fapte nepermise. Însă, din punctul de vedere practic, însușirile lui îi întreceau cu mult cu sururile, deoarece avea minunatul dar de a învinge greutățile și de a găsi dezlegare celei mai înclăcite situații. Nimic nu-l speria pe acest om rotund la trup, care era totodată și un neprețuit împăciuitor al vrajbelor și care știa să se interpună minunat de bine între adversarii cei mai îndrăgiți. Ca tovarăș de călătorie era încântător și plin de has și totodată un organizator fără seamăn. Îi plăcea să-i meargă toate în plin, hrană bună, ospătare bună Mai avea și calitatea de a trece cu vederea latura neplăcută a vieții Și fiicele mele și eu petreceam de minune în aceste scurte călătorii În timpul cărora ne opream în locuri până atunci necunoscute Pretutindeni eram primite cu spus entuziasm Și aceste numeroase colindări în mijlocul poporului meu erau pentru mine de mare preț Ajunse-i până la sate uitate de oameni în care rar se ivea câte cineva și astfel cunoscui o mare parte din locuitorii cătunelor depărtate de drumul mare. Pe acea vreme, orice lucru te umplea de înduoșare. Știm cu siguranță că în scurt timp ne așteaptă lupte și suferințe îngrozitoare, mă simțeam cu adevărat mama unui număr nemărginit de copii, mama care presimte întâmplări covârșitoare din mila Domnului încă neghicite de ei. Aceasta dădea colindărilor mele o înviorare deosebită și făura între noi o legătură sufletească ce avea să fie mult întărită de împrejurările viitoare. Același preamăt de înfrigurare înfiora și zilele pline de greutăți pe care le împărțeam cu regele. Ajunseserăm să ne iubim țara cu o duioșie aproape dureroasă. Viitorul ei era grija noastră neîncetată și cu cât trecea vremea, ne dădeam seama din ce în ce mai bine că neutralitatea noastră nu putea dăinui veșnic. Despre partea mea simțeam ură împotriva neutralității. Nu puteam suferi să trăiesc în neîncetate tăinuiri și viclenii diplomatice. Totdeauna îmi displăcuseră prefăcătoria și lucrurile în doi peri. Neutralitatea ne să chipzuim cu băgare de seamă orice cuvânt scoteam, orice părere mărturiseam. Nu eram pe față dușmanii nimănui, dar de bună seamă nu eram nici prietenii nimănui. Războiul e ceva cumplit, crâncen, îngrozitor, dar scoate la iveală eroismul pe când neutralitatea omoară moralul unei țări. Chipul în care e ispitită, lingușită, îndemnată și ademenită din toate părțile, îi la comia și deșteaptă în ea cele mai josnice năzuințe. La sfârșitul ianuarie 1915, regele Ferdinand scris o scrisoare împăratului Germanii, în care îi lămurea cumplita situație în care se afla și îi spunea că în pofida sentimentelor lui de simpatie personală, era înainte de orice alt, una cu poporul său, care cerea cu glas tare dezrobirea românilor de subdominația ungară. Adăuga apoi că de să reviu o mișcare a întregului popor, el nu va fi în stare să oprească România de a intra în luptă pentru a dobândi ceea ce s cotea un drept al ei. Cu toată vechea lui lealitate, azi, înainte de orice, era regele României, legat prin jurământ să oferească de orice jerfă. Totodată îi amintea împăratului că în cazul când Italia și-ar călca tratatul de neutralitate încheiat cu Germania, va fi aproape cu neputință să oprească România de a face la fel. Kaiserul nu prea lua în seamă scrisoarea vărului său și se purtă față de noi cu un soi de nepăsare îngânfată, care nu putea avea drept urmare întărirea sentimentelor de bunăvoință. Pe cât puteam, păstra o strânsă legătură cu aliații, iar regele, precum și Brătianu, cereau neîncetat ajutorul meu când erau depus la cale tratative mai anevoioase. Împăratul Rusiei și regele Angliei, fiind amândoi verii mei primari, era ușor pentru mine să intru cu ei în relații neoficiale și, bineînțeles, eram întotdeauna bucuroasă să fac orice în folosul țării mele. Regele și primul ministru, având amândoi o mare încredere în mine, mă inițiau în afacerile și secretele de stat, mai mult decât se obișnuiește pentru o regină. Mă socoteau un ajutor de preț și așteptau de la mine să mă îndeplinesc datoria. În luna martie 1915, generalul Arthur Paget, însoțit de capitanul Carl Green, veniră în misiune în părțile noastre și fură primiți de noi la Cotroceni. Pentru mine a fost o mare ușurare să pot în sfârșit vorbi cu un englez. Îi rămuri greutățile situației noastre și îi încredințai pentru regele George Oscrisoare, a cărei copii o dau aici pentru că descrie temerile noastre pe acea vreme. Cotroceni, 13 martie 1915. Scumpul meu George, întoarcerea generalului Paget în Anglia îmi înlăsnește trimiterea acestei scrisori pe cale sigură. El m-a asigurat că ți-ar face plăcere să evești de la mine, așa încât îți scriu cu mare bucurie, cu toate că aceste vremuri cumplite m-au învățat să-mi cântăresc fie ce cuvânt și să fiu cât se poate de chizuită, chiar când mi se zdrobește inima de dorința de a spune tot ce simt și gândesc cu adevărat. Trecem toți prin vremuși de mare îngrijorare și îngrozitor să-ți oprești gândul la durerea ce bântuie pretutindeni. Țala mea, fiind în neutralitate, primește vești de peste tot. Am în două părțile, sunt bineînțeles încredințate fiecare de izbândalor și fac ce poți prea ne convinge că pentru ei nu poate fi vorba de înfrângere. Suntem nevoiți să stăm nemișcați și să așteptăm în timp ce asupra țării noastre se înviforâsc patini îmbrășbite, iar deasupra capetelor noastre atârnă făgăduieri și amenințări. Moartea scumpului nostru rege Carol a căzut într-o clipă foarte grea pentru noi, căci ne-a lăsat o răspundere grozavă în acest ceas de cumpănă pentru soarta țării noastre. Știi care a fost politica lui și poate ai aflat că ultimele luni ale vieții i-au fost tulburate din pricina deosebirii de păreri dintre el și poporul său, căci simpatiile româniei erau pentru Franța și așa vor fi totdeauna. Ele sunt, prin urmare, în ziua de azi îndreptate înspre Rusia și Anglia și mai presus de toate sunt cu toată îndăljirea împotriva Ungariei, deoarece de mulți ani Ungaria a fost ocotită ca o dușmancă a nației noastre. Aceasta însemnează că suntem totodată împotriva Austriei și a Germaniei. Chiar înainte de moartea unchiului, țara începuse să mă privească ca pe un sprijin puternic al visului ei național, Transilvania. Aceasta m-a pus într-o situație plină de greutăți. E măgulitor pentru mine, însă nu mă voi lăsa copreșită de mândrie, căci nu e nimic mai odios decât o femeie care face politică, după cum o duce mintea. Se vede foarte limpede că opinia publică se întoarce din ce în ce mai mult spre partea unde e și inima mea. Nici o izbândă, nici o victorie a Germaniei nu zdruncină încrederea României, și nici nu poate face să-și închipuie că biruiința nu va fi a Antantei. Am răzbit acum prin toamnă și iarnă, păstrându-ne neutralitatea și pândind cu grijă împrejurările. Italia pretinde că e prietena noastră și se socotește drept sora noastră mai mare. Dar Bulgaria, care, bineînțeles, joacă un rol însemnat în ceea ce ne privește, ne urăște. A fost pentru mine o bucurie și o ușurare să pot vorbi cu generalul Paget și capitanul Kerr Green, căci am putut în sfârșit să vorbesc o dată mai deschis. Ei îți vor spune multe lucruri ce nu le pot scrie. Ne dăm bine seama că așezarea țării noastre spre sudul Europei e de însemnătate pentru amândouă taberele, dar știm de asemenea că oricare ar fi calea ce apucăm, Punem în joc întreg viitorul nostru, poate chiar și existența noastră. Guvernul nostru e foarte recunoscător față de al vostru pentru marea bunăvoință ce o are față de noi. E una sunt cât se poate de mulțumită că, în sfârșit, Anglia dă dovezi de oarecare interes pentru România. Nando doi într-o situație foarte dureroasă și te asigur că e ceva îngrozitor pentru mine să-l văd cum suferă, căci toată dragostea lui, toate convingerile și tradițiile lui sunt de partea cealaltă. Însă, mai presus de toate, e omul datorii și știu că, la sfârșit, nimic nu va atârna mai greu în hotărârea lui decât binele țării, dar totuși nu poate să se arunce într-o aventură, nici să taie deodată legătura cu vechile ancore, până nu e de plin asigurat că se poate vizui pe cele noi. Rusia ar putea să devină o mare amenințare dacă nu-și contrasemnează făgăduințele. Știm ceva despre felul de a se purta al Rusiei și nu dorim să ne azvârlim în imensele ei brațe, fără o garanție mai sigură decât bunăvoința ei de o clipă. De bună seamă, chestiunea dardanelelor și aportului nostru de la Marea Neagră sunt pentru noi de cel mai mare interes. Am lămurit bine trimișilor tăi punctul nostru de vedere și nevoile noastre de când ei, la rândul lor, mi-au explicat latura engleză a chestiunii. Aceasta mi-a adus mare bucurie, totuși sunt plină de îngrijorare și mă rog lui Dumnezeu ca la urma urmei să fim împreună. Cum ți-am mai spus-o, situația mea e plină de greutăți și am nevoie de multă dibăcie, căci simțirile și simpatiile mele trebuie bine strunite. Singurul lucru ce trebuie ținut în seamă e țara mea. Până acum, Germania a fost o mai bună prietenă a României decât Anglia. Să ne ajute Dumnezeu și să ne îndrepte pe calea cea bună. Tot ce pot spune e că a fost o mângâiere pentru inima mea să vorbesc cu englezi. A fost o clipă de adâncă ușurare printre multele mele griji. Nădăjduiesc că-mi fi de grele, tu și mei sunteți bine și că amândoi veți avea un gând bun pentru mine și pentru viața mea țărișoară plină de avânt într-o clipă de așa mare însemnătate pentru noi. iartă lungimea acestei scrisori, cu toată dragostea vara voastră misii. George îmi trimise un răspuns foarte binevoitor, ceea ce mă îndemnă să-i scriu încă o dată mai pe larg. Brătianu a fost cel care m-a rugat să scriu o a doua scrisoare, deoarece credea cu tot dreptul că o scrisoare din mâna mea, către regele Angliei, va fi primită cu mai multă luare aminte decât oricare alta. Această scrisoare cam lungă și cam a nevoia să sună precum urmează. Cotroceni, 9 mai 1915. Scumpul meu, George. Scrisoarea ta, primită acum câteva vreme, mi-a făcut o mare plăcere, mai ales pentru că e o mângâiere fără seamăn în aceste vremuri cumplite, să mă simt în legătură cu tine și cu iubita mea, Anglie. Declarația ta că Anglia e gata să oprotească țările mai mici, îmi dă curajul să vin să te tulbur cu unele chestiuni care sunt pentru noi de o însemnătate vitală. Te rog așadar să citești această scrisoare cu răbdare și bunăvoință, măcar că e atât de lungă. Poate îți va părea ciudat să mă vezi pe mine, sterluind cu atâta insistență, dar îmi iubesc țara adoptivă, îi împărtășesc speranțele și temerile, într-un chip pe care cârmuitorii statelor mari aproape nu-l pot concepe. Timp de mulți ani am dorit ca România să intre în legături mai apropiate cu Anglia și acum când aceasta s-a întâmplat cu adevărat, aș vrea să predez cauza noastră cât se poate de deslușit, chiar cu riscul de a-ți obosi răbdarea. Granițele Dunării și ale Tisei, precum și ale Prutului în Bucovina, sunt condiții esențiale pentru siguranța și dezvoltarea României. Nu știu dacă a aflat că, printr-o înțelegere la care s-a ajuns în septembrie trecut, Rusia a recunoscut României, care îți plată pentru făgăduia la ei de a rămâne neutră, dreptul de a ocupa când îi se va părea că e în folosul ei, nu numai Transilvania, dar și alte părți ale austro ungariei locuite de români. Convenția Secretă Română-Rusă, încheiată la 28 septembrie 1 octombrie 1914, Acordul Sazonov-Diamandi constituia un succes diplomatic românesc notabil și totodată relevă orientarea antantofilă a politicii externe românești, care se confunda atunci cu politica de desăvârșire a unității naționale și statale a românilor. Se știe că centrul intereselor politice românești în Ungaria e Aradul. Aradul însă nu e în Transilvania. Pe de altă parte, Banatul și Timișoara constituie netăgăduit o regiune deosebită din pricina însușirilor lor geografice și pentru că populația lor e compusă din români, sârbi și germani. Ca urmare a tratatului de la Pasaroviț, din 21 iulie 1718, dintre poarta otomană și Habsburgi, Banatul și Oltenii au trecut sub stăpânirea Imperiului Habsburgic. Prin tratatul de la Belgrad din septembrie 1739, Oltenia reintra în componența țării românești. Românii sunt în numai mai mare decât germanii, iar germanii în mai mare număr decât sârbii. Așadar, nu e nici încăpățânare, nici o pretenție năsărită de curând din partea românilor, dacă vor să-și această regiune, ce o stăruință îndreptățită, pentru înfăptuirea unei învoeli mai dinainte hotărâte. Trebuie de asemenea să fie bineînțeles că dacă astăzi stăluim asupra acestei cereri, pricina e că știm prea bine că o intervenție militară ar fi mult mai anevoioasă și ar cere rezerve mult mai mari decât cele ce prevedeam în septembrie trecut. Aliații au cules până acum mari foloase din atitudinea noastră, căci Rusia nu numai că n-a avut a teme de un atac al României, dar a avut chiar înrezniri pentru trimiterea muniților în Serbia. De asemenea, apărarea dardanelelor de către Turcia este venită din pricina că Germania n-a putut să-și munițiile prin România. Ar fi așadar nepotrivit și fără cale să începem în acest ceas întârziat discutarea reclamațiunilor noastre. Afară de aceasta, orice expansiune a Serbiei la stânga Dunării ar fi din motive etnice, urmată fără doar și poate de revendicările României, cu privire la unele ținuturi din dreapta Dunării, deoarece Valea Timocului e locuită de 30.000 de români. Mă tem că toate aceste lămuriri geografice îți vor părea tot atât de neînțelese ca limba chinezească, dar se pot urmări pe o hartă. Ne dăm bine seama de însemnătatea apărării bergatului, dar greutatea nu e atât de mare cât se pare, deoarece sârvii stăpânesc semlinul, care e o garanție pentru temenii ca apărare a țărilor. Un cap de posârbesc la stânga Dunării ar fi de sigur o pricină de neîncetate hărțuieli între amândouă țările, pe când dacă s-ar hotărâ o dată pentru totdeauna că Dunărea e o graniță peste care nu se poate trece, amândouă țările ar putea să se dezvolte fiecare pe seama ei în pace, fără a se tulbura una pe alta. Pe lângă motivele expuse acum, sunt și unele de ordin economic, deoarece râurile Mureș, Tisa și Dunărea alcătuiesc un mijloc de comunicație de cea mai mare însemnătate pentru unele regiuni locuite exclusiv de români. Aș vrea din suflet să înțelegi că nu încăpățânarea sau îndărătnicia ne fac atât de neînduplecați în această privință, ci numai faptul că ne dăm seama de importanța fără seamănă a acestei chestiuni pentru soarta noastră. Același lucru se întâmplă cu Bucovina și Prutul, căci acest râu alcătuiește singura noastră graniță față de Rusia de când ne-a răpit ea Basarabia. Și dacă a trebuit să ne resemnăm la această pierdere, nu e mai puțin adevărat că cel mai elementar sentiment de apărare de sine ne oprește de a primi de bunăvoie voie ca imensa noastră vecină să vâneze fără voie de partea cealaltă a râului. Bucovina până la Nistru a fost în anul 1777, sic smulsă de Austria din trupul moldovei, din care de când lumea a făcuse parte și o parte neînsemnată. Bucovina a fost anexată de Imperiul Habsburgic în 1775 prin combinații diplomatice, frauduloase, ca și Basarabia atribuită Imperiului Țarist prin hotărârile Tratatului de Pace de la București, dintre Rusia și Poarta Otomană, încheiat la 16 mai 1812. În ambele cazuri, partea otomană a cedat teritorii care nu-i aparțineau, ele făcând parte din Principatul Moldovei. În cazul Basarabiei, cedarea provinciei a avut loc în condițiile pierderii războiului din 1806-1812 de către Imperiul Otoman. Congresul de la Viena, septembrie 1814, iunie 1815, a recunoscut anexarea Basarabiei și a altor teritorii europene de către Rusia, una din marile puteri învingătoare ale Franței napoleonene. Ar trebui așadar să ne revină în mod firesc în cazul când s-ar dezmembra Austria. Pentru a nu jigni amorul propriu al Rusiei, renunțăm să discutăm despre drepturile noastre asupra părții celei mai bogate din acea provincie, care se întinde între Prut și Nistru. Ar fi însă nelogic să se admită ca Rusia, în numele unui principiu așa zis de naționalitate, să treacă Prutul pentru a stăpâni o populație de mai puțin de 200.000 de ruteni, pe când noi am pierde 1.500.000 de români. Orașul Cernăuți, despre care se spune că nu e locuit de români, pentru că e locuit în majoritate de evrei și de germani, e totuși unul din cele mai însemnate centre ale românismului. Situația noastră geografică și militară e de așa fel, încât am putea fi un factor însemnat pentru a grăbi sfârșitul acestui război, care pare a fi luat înfățișarea unei lupte de Istovile. Înainte însă ca România să se poată hotărâ să iasă din neutralitate și să-și arunce zarul de partea aliaților, e foarte firesc să dorească mai întâi să-și asigure condiții echivalente cu jerfele ce se așteaptă de la ea și pe care ea e gata să le facă. Ar fi primejdios să se dea voie Rusiei să hotărească singură asupra chestiunii românești. În împrejurările de față, urmările unei asemenea politici ar putea fi funeste. Nu trebuie să se aducă României în vinuirea că ar fi încercat să impună voința ei marilor puteri sau că ar fi vrut să le să primească punctul ei de vedere. Căci țările, fie ele mari sau mici, au dreptul să șapere interesele cele mai vitale. Când e vorba despre țările mici, e uneori încumpănă chiar existența lor. Nu se poate tăgădui că o bucată mică din Bucovina, care i-ar asigura granițele, are mai mare însemnătate pentru viitorul unei țări de mărimea României decât pentru dezvoltarea unui imperiu imens ca al Rusiei. Ceea ce e de mică însemnătate pentru guvernul rusesc ar putea fi din partea noastră o concesie cu urmări fatale. Pentru noi e o chestie de neînduplecată nevoie care ne e insuflată de instinctul oprotirii de sine. Pentru ei însă e vorba de o încăpățânare izvorâtă dintr-un sentiment de orgoliu. Iar mi lungimea plicticoasă a acestor lămuriri. Trebuie să-ți fi părut să citirea lor, dar în criza prin care trece acum România, am crezut de datoria mea să-ți expun situația ei ca să ne aperi interesele în măsura în care ți se va părea cu putință. Atâta lucru pot face pentru țara mea, iar tu sunt sigură că vei înțelege îndemnul care m-a făcut să iau condeiul și să scriu ție în persoană. Am mare încredere în simțul de dreptate al Angliei. Fie ca Dumnezeu să nu ne părăsească, e încumpănă întreg viitorul nostru, să împlină de nădejde și totuși tremuri, căci e o răspundere grozavă să-ți arunci întreaga existență într-așa îngrozitoare nesiguranță. Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți răsplătească orice ajutor ne vei da. Cu toată dragostea, va rata misii. A fost cu adevărat nevoie de toată dragostea mea pentru țară ca să mă hotără să scriu o scrisoare atât de lungă vărului meu. Un văr foarte scump, fără îndoială, dar de la care nu mă puteam aștepta să simtă vreun interes pentru Timoc, Tisa, Prut și Dunăre. Ceea ce adaugă situației o notă de umor e faptul că în tinerețea noastră jucaserăm împreună unele jocuri geografice sub ochii critici ai mamei și știam bine că geografia Europei nu era punctul cel mai tare al lui George. Mama fusese zdrobitoare în critica neștiinței noastre, așa încât nu mă puteam opri de a zâmbi pe când scriam acea lungă scrisoare, insuflată de datoria mea către patie, Parcă vedeam cum se încrețea fruntea lui George pe când se muncea să o citească. Aceasta însă nu spusei lui Brătianu, căci veniseră vremurea mare când eram nevoită să mă iau în serios. Ba atât de serios încât scrisei cam în același sens și împăratului Nicolae, dar voi scuti pe cititorii mei de repetarea argumentelor, transpuse pentru urechi rusești, ce trimisesem în Anglia, și voi da numai un facsimil al răspunsului său, deoarece azi reproducerea scrisului lui nu poate decât să miște adânc pe toți cei ce se gândesc la grozava soartă. Scrisoarea mea către țar a fost trimisă prin mătușa mea Mareducesă Vladimir, cu care eram în neîncetată corespondență în privința schimbului de prizonieri, etc., Mătușa mea era o doamnă de mare însemnătate în Petersburg și foarte doritoare să intrăm în război de partea Rusiei. Am păstrat toate scrisorile ei, precum și copiile răspunsurilor mele, dar mă tem că aș obosi pe cititori dacă le-aș transcrie aici în întregime. Cu toate că zugrăvesc foarte bine timpurile de atunci. Sunt totuși unele pasaje pe care le voi cita. Iată ce îi spun într-o scrisoare din 2 octombrie 1915. Am urmărit cu deosebită în sufletire veștile ofensivei franței, rugându-ne la Dumnezeu să aibă în sfârșit izbândă. Ca urmare a acestor vești, am avut aici la noi zile anevoioase și au fost o mulțime de oameni cu vedere scurtă, care au încercat să excite opinia publică împotriva lui Nando, ceea ce e mare păcat, pentru că oricare ar fi simpatiile lui, el înainte de toate este rege al României și un patriot fără seamăn. Mi s-a spus că mulți bani rusești se risipesc în acest scop, ceea ce e o mare greșeală. România nu are nevoie să fie cumpărată. N-ar strica dacă acest adevăr ar fi deplin înțeles la Petersburg. Simpatiile României sunt de partea aliaților și ar fi mult mai bine ca Rusia să-și întrebunțeze banii în Bulgaria, care, după cât se pare, stă încă la îndoială, cu toate că poporul e foarte nedoritor de a intra în acțiune în contra Rusiei, din pricina a vechilor lui simpatii. Sume de bani bine întrebânițate ar avea mai mult rost acolo decât în România. Trebuie să-ți mai spun un lucru. Nando poate că nu e foarte hotărât, însă are o doză de rezistență nespus de mare și cu cât e mai amenințat și silit, cu atât mai greu se pune în mișcare. Nu se lasă înspăimântat de nimeni. Afară de aceasta sunt eu lângă el ca să-i ajut și să lupt alături de el.